Це було застелено зеленим килимом дикої природи. Дашковичеві стало шкода рідного кубла, де він зріс, де він бігав дрібними ногами. Він зітхнув і задумався. Сповнивши, що було треба, він вертався з важкою думою в голові складовища з молодим священником, котрий уже збудував новий дім і на новому місті. Дашковичеве старе вухо, вразила мелодія української пісні. Він почув і аж затрусився. Пісня дійшла до самого дна душі, де ще лежали дитячі згадки. Він почутив, що його серце оживає. І все минувше життя на селі, в рідній сім'ї, між своїм народом, життя в пишних сегідинцях, так і встало перед його душею. Він слухав пісню, і прислухувався. Його вухо селкувалось вловить милі, дорогі слова рідної пісні, повної поезії. В його навіть знов з'явилась думка записать ті слова. Голос все наближався та наближався, а старе серце все оживало та оживало. Коли це затином він почув другу, іншу пісню. Коли садка йшов Парубчак, і затяг солдатської пісні. Пісня була така гидка, така сороміцька, така погана. Мова пісні була великорусько-солдатська і така покалічена, так перемішана з українською, що Дашкович аж зітхнув. Дашкович, повечерявши в молодого священника, ліг спать, і довго не міг заснути від тяжких нових дум. Тільки що він задрімав, як його вразила страшна картина, котру він неначе бачив своїми живими очима. Він бачив неначе його батьківський дім, стояв у садку і несподівано почав входити у землю і вийшов зовсім, так що й сліду його не стало. Потім почала входити у землю церква. Він бачив, як вона війшла по вікна як було ще видно бані, потім хрести, потім вона зовсім пірнула в якусь безодню. Озираючись на всі боки, він побачив, що ціла гора з другою церквою, з хатами, з садками, з людьми, рушила з місця і почала входить у землю. Дашкович хотів крикнуть, та переляку в його не стало голоса. Гора все входила та входила і зовсім потонула під землею. За тією горою потонула друга гора з хатами й людьми, за нею третя рушилась з лісами, а там все село почало валитись, входить в землю. Обидва ставки розлились і залили все те місце, де були колись сегединці. Дашкович побачив одно без краї, чорне море, без кінця, без берегів. Він тільки стояв на купі цегли з рідного дома і оглядався навкруги. Вода підливала ту цеглу, одривала її, потроху земля одвалювалася, і він почав тонуть. Вода підходила вже йому до пояса, до плечей, до рота, і полилася в рот. Дашкович почав кричать крізь сон. Його збудили. Кров кинулась йому в голову. Його душило в грудях, душило коло серця. Він на силу одійшов і опам'ятався. «Чудний і страшний сон», — думав Дашкович. «Це не сон, а мої тривожні думи. Заворушилось каламутне море, заливає Україну, і вона завалюється в його» а я й сам не щувся, як тонув у тому морі. І втопив свою Ольгу і усіх своїх дітей, одбив їх від свого народу, не передав навіть їм рідної мови, не передав їм симпатій до рідного краю, до народу. Я заблудився у дорозі і своїх дітей завів в якісь нетрі та пущі. Отлякої тривоги Старий, нервовий, занеділий Дашкович аж заслаб і мусив пролежать кілька днів в сегединцях, а потім згодом, трохи подушчавши, вернувся додому у Київ. 1871 року Кінець книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Київ, 1978 рік. Читала Горлова, звукорежисер Поляндра.